Karácsony esti ünnepségem Erősen közeledett a karácsony. Kieszeltem egy meglepetést. Ünnepséget akartam rendezni a barátaimnak, igazi karácsonyi ünnepet karácsonyfával és ajándékokkal. Olyan gyakran hívtak meg, olyan sok kedvességet tapasztaltam, hogy egyszer én is örömet akartam szerezni nekik. Rengeteg dolgom akadt az előkészületekkel. Tetong barátom, egy elhunyt miniszterfia, néhány napra rendelkezésemre bocsátotta a házát. Képzett szolgákat és szakácsokat szerződtettem, edényeket szereztem be és apró ajándékokat vásároltam. Zseblámpákat, zsebkéseket, asztali teniszt és társas játékokat. Károngnak és családjának külön meglepetéseket eszeltem ki. És aztán következett a fő attrakció, a karácsonyfa. Káronk feleséget szép, cserébe ültetett borókafát kölcsönzött nekem, az gyertyákkal, almával, dióval és édességekkel díszítettem fel. Majdnem valódinak látszott. Az ünnepség már délelőtt elkezdődött, ahogyan az itt szokás. Vang szertartás mesterként mellém állt, mert még mindig attól féltem, hogy valami védséget követek el az etiket ellen. Kíváncsiak jöttek a vendégek, megtekintették minden oldalról a fenyőfát, Csodálkoztak az alatta elhelyezett kis csomagokon, és tele voltak izgalommal és a várakozás örömével akár a gyerekek karácsonykor. Evéssel, livással és játékkal telt el a nap, és amikor besötétedett, mindenkit egy másik szobába kérettem. Vang kifordítva vette fel a bundáját, hogy a télapót utánozza, és én meggyújtottam a gyertyákat a fán. A gramafon a csendes játszotta. Az ajtó kitárult, és tágra nyílt szemmel álltak a vendégeim a fa előtt. Mr. Liu rázendített a darra, néhányan ismerték az iskolákból, és vele énekeltek. Különös hangulat áradt szét, ahogy ez a vegyes társaság Ázsia szívében az otthoni kanácsonyi éneket énekelte. Vasakarattal uralkodtam eddig mindig minden érzésemen, de most csak nem kibudjantak a szememből a könnyek, és fájdalmasan erőt vett rajtam a hombágy. Természetes, hogy más itt minden, és sem az országot, sem az embereket nem lehet összehasonlítani az otthoniakkal. A vendégek vidám hangulata, az ajándékok fölötti örömük és egy kevés alkohol végül átsegített engem is a honvágyon. Amikor elmentek a vendégek, újra meg újra elmondták, hogy mennyire tetszett nekik a német új év. Egy évvel ezelőtt, Két fehér zsemle volt az, amely a magányos csángtán kellős közepén a legbecsesebb karácsonyi ajándékomnak számított. Ma jó akaratú emberek körében ültünk gazdagon terített asztalnál. Nem volna szabad a sorsunkra panaszkodni.